Aprilie spulberat Pista 6 Capitolul al cincilea Era o dupăamiază umedă, biciuită de ploaie, așezată mărunt, una dintre dupamiezele acelea în care ai impresia că nu se poate întâmpla nimic. Stresii moță ea îmbrăcaz, căci ce ar fi putut face într-o zi ca aceea? Când simți cum nevastă sa îi atinge ușor umărul. Stresi, ești căutat. El se desmetici pe loc. Ce este?" întrebă. Dormeam?" Ești căutat," repetă soția, de ajutorul tău și de încă unul." Da? Spune-le că vin." Ajutorul, împreună cu un necunoscut, uzea mândoi până la piele, aștepta un picioare sub strașina porții. stresin a fost prins cel care a adus-o pe Dorontina," zise ajutorul, îndată ce zăris șeful. Stresi rămase o clipă cu gura căscată. Cum așa? Ajutorul observă cu îi mire mirarea de pe figura șefului său și absența oricărui semn de satisfacție ca și când pentru altceva și nu pentru asta trudise el săptămâni în șir. În cele din urmă a fost prins, repetă el, sperând totuși că poate celălalt nu înțelesese cum trebuie vorbele. Stresii continua să-i privească întrebător pe cei doi. De fapt, înțelesese foarte bine cuvintele ajutorului său. Ceea ce nu pricepea era dacă vestea îl bucură sau nu. Cum? se miră. Cum? așa deodată? Deodată făcu ajutorul. Am vrut să spun cum de s-a întâmplat ceva atât de incredibil. ce cu mine de vorbesc astfel? se întrebă. Acum pricepu de ce fusese uluit. Pe semne că împreună cu dorința de a fi capturat amantul misterios, Nutrise și o altă dorință ca acesta să nu fie prins niciodată Abia, Abia acum îl observă pe necunoscut și fără a-și da seama de ce îi se adresă lui Dar cum a fost prins? Unde? Îl aduc, răspunse în locul celuilalt ajutorul Până diseară va fi aici El e curierul care a venit cu vestea și împreună cu acesta cu un raport Necunoscutul vă rămâna în căptușala hainei și scoase de acolo murăva și împăturiți. A fost prins în comitatul vecin, într-un han numit hanul lui Robert, zise ajutorul. Aha, iată rap, raportul, spuse necunoscutul, care era bâlbâit. Stresii îl îl luă din mână cu un gest grăbit. Încetul cu încetul simțământul nelămurit de amărăciune și părere de rău că enigma va fi deslegată, S-a acoperit de primele valuri ale unei bucurii reci. Deschise raportul și, întorcându-se în direcția în care lumina era mai puternică, citi rândurile formate dintr-un scris ce amintea de o grămadă de ace împrăștiate cu furie. Vă expediem raportul asupra prinderii individului bănuit, că ar fi înșelătorul și călăuza Doruntinei Vranai. Datele conținute în raport se bazează pe cele trimise nouă împreună cu respectivul de către autoritățile Comitatului Vecin, care au reușit să-l captureze pe teritoriul de jurisdicția lor, conform rugăminții și cererii forurilor noastre. Individul a fost prins pe data de 14 noiembrie la hanul lui Robert. De fapt, el a fost adus la han cu două zile în urmă fără cunoștință, de către doi săteni care l-au găsit doborât de frigul pe drum și delirând. În fățișarea lui, îndoielnică și în special, vorba fără șir, au trezit imediat suspiciunea stăpânului Hanului și a celorlalți clienți. Cuvintele sale erau aproximativ acestea. N-avem de ce să ne grăbim. Ce vom spune mamei? Ține-te tare, nu pot merge mai repede, e noapte, pricepi, nu se vede nimic. Așa să-i spui dacă te va întreba cine te-a adus. Nu-ți fie frică, niciunul din frații tăi nu mai trăiește. Hangiul a anunțat autoritățile locale, care, după ce au ascultat mărturia lui și a clienților, au hotărât să-l aresteze pe drumeți și urmarea cererii noastre să-l predea imediat. Conform dispozițiilor primite mai de mult de la centru, vi l-am trimis de îndată, dar am considerat că va fi util să vă expediez în același timp aceste amănunte printr-un curier rapid, așa încât să fiți în cunoștință de cauză în cazul în care veți considera necesar să-l închetați imediat pe arestat. Salutări! Căpitanul Staniș, ținutul de graniță. Stresii își ridică privirea de pe raport, și îl fixă o vreme pe ajutorul său, apoi pe curier. Era deci așa după cum prevăzuse, călătorise cu un iubit pribeag. Amanuntele avea să le afle cât de curând, chiar din gura arestatului. Când vor fi aici?" îl întrebă pe curier. Peste vreo două ore, cel mu mult trei." Abia acum stresii îi văzut cismele stropite cu noroi până sus. Trase aer în piept, gândurile de acum trei zile de la cimitir, îi se părură extraordinar de îndepărtate. Așteptați să-mi iau pelerina, zise. Intră în casă și punându-și pelerina, îi spuse soției. A fost prins aducătorul Doruntinei. Adevărat, făcuia fără a reuși să-i prindă privirea, pentru că un colț al pelerinei flutură printre ei, asemeni aripii unei păsări mari și negre, împiedicându-i să se privească. Ea și la poartă imediat după plecarea lui și îi urmări o vreme cum pășeau prin ploaie, stresii înainte și ceilalți doi în urmă. Așteptau de peste două ore sosirea râdvanului ce avea să-l aducă pe arestat. Scândurile dușumelei scârțiau jalnic sub cismele lui Stresi, care se învârtea de colo colo prin încăpere de la masă la fereastră, după vechiul lui obicei. Ajutorul său nu îmbrăznea să-i tulbure liniștea în vreme ce curierul așezat pe un scaun de lemn sugița. Hainele lui îmbibate cu apă emanau miros de lână udă. În prinderea lui, stresi se oprea la fereastră și privind întinderea câmpiei, de unde avea să se ivească rădvanul, simțea cum creierul îi amorțește cu încetul. Era aceeași ploaie monotonă și tristă de dimineață, de sub uniformitatea căreia ți s-ar fi părut imposibil ca de undeva să apară cineva. Stresii atinse cu mâna hârtia aspră a raportului, parcă pentru a se convinge că omul pe care îl aștepta avea să vină într-adevăr. N-aveam de ce să ne grăbim. E noapte, pricepi?" repetă el cuvintele arestatului. Nu-ți fie frică, niciunul dintre frații tăi nu mai trăiește." El e, își spuse stresii, nu încăpea nicio îndoială și, întocmai cum și-l imaginase, îi reveniră în memorie clipele de atunci din cimitirul nis, când toate acestea îi se părură a fi scorneli. Și totuși n-a fost să fie așa, își zise, fără a șteslipi privirea de pe întinderea udă. Când se desfășura nesfârșită sub ploaia cenușie și zăpada însăși se topise și se retrăsese departe, de parcă n-ar fi existat niciodată pentru a-i înlesni pe semne uitarea gândurilor din ziua aceea. Amurgul își îndesa umbrele. Pe amândouă părțile drumului se zăreau colo, grupuri de oameni ce așteptau cu siguranță apariția rădvanului. Probabil că vestea se și răspândise. În colțul său curierul îi scăpă un geamăt prin somn. După socoteala lui, arestatul trebuia să fi sosit, își spuse stresii. Din privirea ajutorului răzbăta extenuarea. De atunci nu mai pomenise nimic despre incest, iar acum îi era de sigură rușine. Curierul gemu iar și deschise ochii. Avea albul globilor tulbure. Ce e, Bolborosi. Au venit?" Lui răspunse nimeni. Stresi se opri poate pentru a suta oară la fereastră. Întunericul se lățise acum atât de mult peste câmp, încât era greu să deosebești ceva în pesnă. Și într-adevăr, când după un timp oarecare, rădvanul se ivi, el prinse de veste mai întâi din larma de glasuri îndepărtate și apoi după scârțitul roților pe drum. O, Doamne, au ajuns în sfârșit!" zise ajutorul și îl zgâții pe curier de umăr. Stresi coboră treptele în fugă, ajutorul și curierul veniră după el. Când ajunseră la poartă, rădvanul era aproape. Câțiva inși îl urmau prin întuneric. Mai în urmă se auzeau și alții. În fine, trăsura oprit și din ea coboră un bărbat în uniforma slujbașilor prințului. Cine e capitanul Stresi? întrebă el. Eu," zise Stresi. Bănuiesc că știți despre..." Da, îl întrerupse se stresi. Știu despre ce e vorba. Omul în uniformă vrupar parcă să mai adauge ceva, dar se răzgândi, se întoarce spre rătvan, băgă capul pe geam și discută câteva clipe cu cei dinăuntru. Aduceți o lumină, zise careva. Se deschise iar ușa trăsurii și apăru mai întâi o pereche de cizme, apoi două picioare stropite de sus până jos cu noroi. Când în urma picioarelor se eviși trupul omului, se văzu că era legat zdravă. El e, el e, șoptire oamenii strânși, în preașma arătvanului. În lumina șovăielnică a felinarului nu se zări decât jumătate din chipul prinsului, murdar, naiba știe cum, și acela de noroi. Doi dintre oamenii lui stresi îl luară în primire de la ceilalți, prinzându-l ca și ei de mâini. Arestatul nu opuse rezistență. În beci, zise Stresi sec. Voi ce aveți de gând? Se întoarse spre omul în uniformă care pare să comandă micul grup. Noi ne vom întoarce îndată de unde am venit, răspunse omul. Pleci cu ei, îl întrebă Stresi pe curier. Da, domnule, Stresi rămase un timp pe loc până ce vanul se urni după care se întoarse și se îndreptă spre clădire. În ultimul moment se opri la poartă. În semi-obscuritate se simțea prezența oamenilor. Ce mai așteptați?" zise stresi cu glasul liniștit. Duceți-vă mai bine să vă culcați oameni buni. Datoria noastră este să trudim și noaptea, dar voi, vouă, vouă ce vă trebuie." Dinspre ei nu veni niciun răspuns. Flacăra felinarului pâlpâi o clipă speriată, luminând fețele acelea galbene și pline de îngrijorare, după care le lăsă în întuneric. Napte bună le ură stresii și păși în urma ajutorului său, care cobora cu felinarul în mână treptele beciului. Mirosul de mucegai îi pătrunse pe gât și se simți brusc contrariat. Ajutorul împinse ușa de fier a beciului și se dădu la o parte lăsându-l pe Stresi să intre primul. Are statul zăcea pe o grămadă de paie cu capul sprijinit pe mâinile încătușate. Când auzi glasuri, ridică fruntea. În lumina felinarului, Stresi zări un chip care, deși mânjit de noroi și vânăt, părea încă atrăgător. Privirea lui Stresi se opri fără voie la buzele omului și buzele acelea omenești, crăpate într-un colț de friguri, străine, desigur, de cătușe, de străjeri și porunci, îi amintiră mai evident, ca orice, că dinaintea sa se afla cel ce iubise cu Doruntina. Cine ești? îl întrebă Stresi cu răceală în glas. Ochii are statului îl priviră de jos în sus. Ca și buzele, ochii păreau străini aici. Taman ochii de înșelător, gândiți stresi. Sunt un drumeț, domnule, răspunse omul, vânzător ambulant de icoane. Nu știu de ce am fost arestat. Sunt grav bolnav, am să mă plâng. Vorbea o albaneză potihnită, dar corectă. O învățase probabil dintr-o nevoie dictată de ocupația sa, dacă realmente era vânzător de icoane. De ce ai fost arestat? pentru o femeie pe care nici nu o cunosc și nici n-am văzut-o vreodată, o oarecare doruntina. Ai dus-o pe calul tău, îmi spune. Ai adus-o din Boemia și tot felul de alte bazaconi. Ai călătorit într-adevăr cu vreo femeie sau, ca să fiu mai precis, ai adus o femeie din Boemia până aici? Întrebă Stresi. Nu, domnule șef, n-am călătorit cu nicio femeie, cel puțin de câțiva ani încoace. Acum o lună, zise Stresi. Nu, sigur nu. Gândește-te bine, îl îndemnă stresii. N-am la ce mă gândi, spuse tare arestatul. Îmi pare rău că și dumneavoastră credeți ca ei, domnule șef. Sunt un om onorabil. Am fost arestat în vreme ce săceam într-un bolnav de moarte. E inuman. Să-ți revii din criză și în loc de a găsi ajutor și sprijin să te trezești în fiare. E groasnic. Deloc, zise stresii. Cred că vei avea prilejuri să te convingi de asta. Dar ceea ce faceți e o tâmpenie, continuă prinsul cu hotărâre. Cel puțin să fiu acuzat pentru ceva real, să-mi imputați că aș fi furat sau aș fi ucis pe careva. Dar dumneavoastră o țineți într-una. Ai călătorit cu o femeie pe același cal. De parcă asta ar fi vreo crimă. Regret că n-am declarat încă de la început să fiți cu toții mulțumiți. Da, am călătorit împreună cu o femeie pe același cal. Și ce reiese din asta? Sunt un om de onoare și n-am mințit pentru că nu știu să mint. Am să mă plâng oriunde am să pot. Și prințului vostru. Iar de va fi nevoie chiar și mai sus, la Constantinopol. Stresi îl privea țintă. Arestatul îi susținu privirea. Și totuși am să-ți repet întrebarea aceea care ți s-a părut groaznică și fără sens, spuse Stresi. E pentru ultima oară și te previn să te gândești bine înainte de a răspunde. Ai adus o femeie tânără pe nume Dorontina Avranai din Boemia sau din alte ținuturi îndepărtate aici? Nu, răspunse răspicat arestatul. Atunci, vai de tine, zise stresii fără să-l privească. pune la la casne, li se adresă celorlalți. Ochii prinsului se holbară de groasă. Deschise gura să vorbească sau să strige, dar stresie ieși iute din beci. urcând treptele în urma unuia dintre străjeri ce ilumina lumina drumul grăbi pași pentru a nu auzi urletele arestatului. Putin după aceea, singur, se îndrepta spre casă. Ploaia contenise, dar pe drum erau o mulțime de băltoace. Stresi călca neatent cu cismele printre ele. Nu se vedea nici la doi pași. E noapte," pricepi, repetă el cuvintele pribeagului. avut impresia că aude un glas de departe, dar nu era altceva decât lătrată de câine, ce se stingea treptat, concentric difuzându-se tot mai voalat în noapte. Trebuie să fie ceață," își spuse. Altfel, n-are cum să o asemenea întunecime. Să-ți bați degetele în ochi. Stresic crezut din nou că aude vocea de adinauri, ba chiar și zgomot înfundat de pași. Se înfioră și întoarse capul. Zări în urmă lumina unui felinar ce pâlpâia la o distanță greu de apreciat. Chipul cuiva, imprecis în lucirea palidă, brăzda în tunericul. Stresii se opri. Felinarul și băltoacele trezite parcă dintr-un coșmar de lumina slabă erau încă departe când Stresi auzi iar glasul. Puse palma pâlnie la ureche pentru a desluși cuvintele. Erau niște houri sau ohuri neinteligibile. În sfârșit, când omul cu felinarul se mai apropie un pic, Stresi strigă. Ce este?" A recunoscut!" răgni celălalt de departe, bâlbâindu-se din pricina efortului. A recunoscut!" A recunoscut!" repetă în sinea sa stresii. Aștepta apoi până ce omul ajunse lângă el. Tremisul respira sacadat. A recunoscut slavă domnului, zise el, și întinse felinarul înainte ca pentru a-și face cuvintele mai convingătoare. Îndată ce a văzut uneltele de tortură, a recunoscut imediat. Stresi îl privea mirat. Vă întoarceți să vă însoțesc cu felinarul?" întrebă omul. Vreți să-l interogați?" Stresi nu-i răspunse. Regulamentul așa prevedea. Arestatul să fie interogat, îndată ce a recunoscut... În starea în care se află, fără a-i se da timp să-și revină. Era și noapte, momentul cel mai prielnic pentru asemenea treabă. Omul cu felinarul aștepta doi pași mai încolo. Îi se auzea respirația greoaie. Să nu las să-și revină, gândi stresii. Firește să nu-l las să se odihnească nici măcar un ceas, nici o clipă. Să nu-i permit să-și revină în fire. Așa e, își zise, în ceea ce îl privește pe el. Dar pentru mine, cum este mai bine? Pentru mine, nu cumva am și eu nevoie de un răgaz? Și înțelese brusc că interogatoriul avea să fie poate mai chinuitor pentru el însuși decât pentru arestat. Nu, zise. Nu, no, să-l interoghez acum. Trebuie să mă odihnesc și eu și întoarse spatele omului cu felinarul. A doua zi dimineață, când Stresi coboră în beci însoțit de ajutorul său, prinsul avea pe chip un zâmbet vinovat. Adevărul e că aș fi făcut bine dacă aș fi recunoscut încă de la început, spuse el fără a mai aștepta întrebările lui Stresi. Și poate că așa aș fi făcut deoarece, la urma urmei n-am făcut nimic rău și nimeni nu a fost osândit până acum pentru că a călătorit sau a peregrinat de colo-colo cu o femeie. Deci, aș fi mărturisit încă de la început adevărul și cu siguranță că aș fi scăpat de necazuri și de beciul în care mă aflu și aș fi fost la mine acasă unde sunt așteptat. Dar s-a întâmplat ca eu, fără voie și cu totul întâmplător, să mă încurc în plasa minciunilor din care să nu mai pot ieși. Pentru că, după cum se întâmplă uneori cu acela ce spune o minciună inofensivă și nepăgubitoare, în loc să o recunoască la timp, se afundă mereu, mințând la fel de nevinovat, la fel mi-am închipuit și eu că pot scăpa din situația asta supărătoare, întrugând vrute și nevrute, ceea ce, în loc să mă aducă la realitate, m-a înfundat și mai mult în minciuni. Și pare se cauza încurcăturii în care mă aflu A fost zarva stârnită de venirea tinerei femei Deci, aș fi recunoscut încă de la început tot ce s-a întâmplat Pentru că, în fond, cum v-am spus, n-am umorât pe nimeni Dacă n-aș fi auzit că sosirea femeii aceleia aduse de mine a produs, spre uimirea mea Numeroase încurcături și agitație Încât m-am văzut în situația copilului Care, mișcând un lucru de la locul lui provoacă nenorociri groaznice celor mai mari. Așadar, în dimineața acelei zile, vă voi povesti mai târziu totul în amănunt, când am văzut că sosirea tinerei femei a constituit ceva teribil, teribil de, nu știu cum să mai exprim, peste măsură de surprinzător pentru toți, cu atât mai mult cu cât nimeni nu face altceva decât să se întrebe ca un năuc. Cu cine a venit și cine a adus-o, instinctul de conservare mi-a poruncit să mă trag cât mai la o parte, să dispar fără urmă din povestea asta în care intrasem întâmplător. Ceea ce am și încercat să fac. La naiba. Mai bine v-aș povesti totul de la început din prima clipă. Cred, Cred că vreți să știți totul fir de-a păr, domnule șef, nu? Stresii încremenise în spatele mesei. Te ascult," zise, povestește tot ce crezi că trebuie." Are statul părune, liniștit, de calmul celuilalt. Nu știu, e prima oară când sunt interogat, dar din câte am auzit în astfel de cazuri, anchetatorul pune întrebări după care urmează răspunsurile, nu? Dumneavoastră însă?" Continuă să povestești," îl îndemnă stresii. Te ascult." Prinsul se agită pe grămada de paie. Te supără cătușele?" îl întrebă stresii. Vrei să ți le scot? Da, dacă se poate." Stresii îi făcuse în ajutorului să elibereze mâinile arestatului. Mulțumesc," zise omul. Cu mâinile libere părul aș pierde și mai mult siguranța, ridică odată ochii spre stresii în speranța că acesta îl va întreba totuși ceva, apoi văzând că nădăjduise în zadar, începuse să povestească cu voce joasă și fără voiciune de mai înainte. După cum am spus ieri, sunt negustor ambulant de incoane. Meseria asta mi-a dat ocazia de a cunoaște pe tânăra femeie despre care discutăm. Sunt din Malta, dar cea mai mare parte a anului, mi-o petrec pe drumurile Balcanilor și prin alte colțuri ale Europei vânzând icoane. Dacă amănuntele acestea vi se par inutile, vă rog să mă întrerupeți pentru că, precum v-am mai spus, e prima oară când sunt interogat și nu cunosc regulile temniței. Mă ocup deci cu vânzarea de icoane și, bănuiți poate, cât de mult le place femeilor să cumpere astfel de marvă. Așa am cunoscut-o într-o zi pe ea, pe Doruntina. Mi-am zis că e străină acolo, în Boemia, adusă ca mireasă din arber și când i-am spus că trecusem cu un timp în urmă prin țara ei, a fost cât pe ce să leșine de emoție. Ești primul pe care îl întâlnesc, mi-a zis ea și care vine de acolo. M-a întrebat apoi, nu cumva știi ce mai e prin arber? Ce s-a mai întâmplat? De ce nu vine nici unul din ai mei să mă vadă? Auzisem ceva despre un război sau despre o molimă, într-un cuvânt, despre o nenorocire care se abătuse pe aici și, de cum i-am spus-o pentru a o liniști, am adăugat că asta se petrecuse de mult aproape cu trei ani în urmă. Atunci i-a dat un țipăt și a zis... Dar eu, tocmai de atunci, n-am vești de la ai mei. Sărmana ceva trebuie să se fie întâmplat. Și așa șocată cum era printre lacrimi și suspine, mi-a povestit cum ajunsese ea cu trei ani în urmă acolo, în Boemia, cum o mai căsa și frații se împotriviseră unei căsătorii atât de îndepărtate și cum o ținuse morțiș unul dintre frați pe numele Constantin. Cum acesta îi dăduse mai căsi cuvântul besa, cum numesc în ultima vreme albanezi jurământul de credință, vorba pe care eu nu o știam și am auzit-o pentru întâia oară de la ea, deci îi dăduse mai căsi cuvântul că o va aduce pe soră sa de departe, de câte ori va voi aceasta. Cum trecuseră săptămâni și luni, apoi ani și nimeni de acasă, nici chiar cel ce jurase, Constantin, nu venea să o vadă. Cum o cuprinsese un dor fără margini de ei, cum o chinuia singurătatea acolo printre străini și cum, împreună cu dorul și singurătatea, o îngrozea uneori gândul că acasă s-ar fi putut întâmpla o nenorocire. Și când a aflat de la mine despre război sau ciumă, a fost convinsă că jalea i-a lovit casa că presimțirile n-au înșelaseră și mi-a spus că ar vrea să plece singură în arber, dar că nu știe cum să procedeze cu bărbasul, care, deși îi promisese că o va duce el însuși, dacă frații nu vor veni, ocupat cu treburile lui, spunea că nu are timp pentru o călătorie atât de lungă. Ascultând-o vorbind frumoasă cum era cu lacrimile pe față, am simțit brusc că o doresc și împins de patimă, fără asta prea mult pe gânduri i-am zis că dacă vrea, aș putea să o duc eu acasă. Drumurile lungi sunt lucrul cel mai obișnuit în viața mea și am spus asta cu ușurința cu care cineva propune altuia să-l însoțească până în orașul vecin, dar ideea asta ei i s-a părut o nebunie. Era normal ca la început să îi separă astfel, deși tocmai din înfocarea cu care s-a pornit să-mi combată propunerea, am înțeles că voia exact contrariul. Totuși mi s-a părut că făcea asta nu atât pentru a mă convinge pe mine de absurdul ideii, ci pentru a se convinge singură. Și cu cât insista ea, sunteți nebun și mai nebună sunt eu care vă ascult, cu atât mai mult creștea în mine dorința alături de speranța că va accepta. Astfel ca a doua zi după o noapte de nesomn și palidă de la față, cu glasul pierit când m-a întrebat cum să-i explice bărbatului ei că pleacă cu mine, eu mi-am zis, a mea e. Eram convins că lucrul cel mai important e să mă văd odată plecat cu ea, singuri pe drumurile Europei, apoi întâmplă-se ce s-o întâmpla. Orice altceva nu mai conta pentru mine. I-am spus să plece fără a-l anunța într-un cât chiar el îi pricinuise o astfel de purtare. La urma urmei, nu-mi spusese ea că bărbată sau îi promisese să o ducă acasă, dar că nu avea timp. Deci, să pornească la drum fără a-l anunța. Dar cum? Cum? întreba ea cu nerăbdare. Cum să mă justific apoi în fața lui? Singură cu un necunoscut. Și s-a îmbujurat la față. Desigur i-am zis că nu trebuie să-i spui că ai plecat cu un necunoscut. Nu, ferească Dumnezeu. Dar atunci cum? Iar eu i-am zis, m-am gândit și la asta, lasă-i un bilet că ți-a venit fratele și că te-a luat de grabă acasă pentru că alor tăi s-a întâmplat o mare nenorocire. Ce nenorocire? M-a întrerupt ea. Tu știi străine, dar nu-mi spui. Vai, fratele meu nu mai trăiește, altfel ar fi venit să mă vadă. Au mai trecut două zile cu aceste îndoieli, mi-a fost frică să nu fiu luat la ochi și am încercat să o întâlnesc într-ascuns. Dorința de a pleca împreună cu ea îmi lua semințile și în cele din urmă a acceptat. Era într-o amiază târzie cu cer mohorut când ea a alergat la răscrucea unde îi dădusem ultima întâlnire, a sărit pe spinarea calului în spatele meu și am pornit amândoi fără o vorbă. Am mers atât cât să ne pierdem urmele. Am dormit într-un hain uitat de lume și a doua zi în zori am pornit iar la drum. Este inutil să vă spun prin ce coșmar trecea femeia. Am calmat-o cât am putut și am mers mai departe. A doua noapte ne-am petrecut-o într-un han și mai ai prăpădit ca primul într-o provincie căreia nu-i cunosc nici măcar numele. Las la o parte amănuntele despre încercările mele de a o convinge să-mi devină amantă, mândria, dar mai ales, sureșcitarea o împiedicau. Am folosit toate metodele, începând cu rugămințile stăruitoare și sfârșind cu amenințările, că aveam să o părăsesc și să o las singură pe drumurile Europei. Așa că, în fine, în noaptea a patra mi-a cedat. Am fost atât de năucit după asta, încât în dimineața următoare nu mai știam unde ne aflăm și, și încotro mergem. Dar vă povestesc lucruri inutile, vă rog să mă întrerupeți. Am petrecut astfel câteva zile și nopți extraordinare. Dormeam prin hanurile ce ne ieșeau în cale, apoi mergeam mai departe, ca să facem rost de bani și avândut vândut câteva dintre bijuterii. Eu aș fi vrut ca această călătorie să nu se mai sfârșească niciodată, ea se grăbea. Cu, cu cât ne apropiam mai mult de fruntariile arberului, ea apărea tot mai adâncită între ale ei. Ce s-o fi întâmplat oare acolo? Repeta adesea. Război? Ciumă? Am întrebat călătorii prin hanuri, dar răspunsurile lor erau neclare. Auzisem despre o mare bătălie în arber, dar unii îi confundau anul, alții spuneau că nu era vorba despre o bătălie ci de ciumă, alții jurau că nu în arber ci în altă parte se petrecuseră acestea. Însă, cu cât ne apropiam mai mult de granițele țării, cu atât mai clare deveneau lucrurile. Încercam să aflu câte ceva, mai ales atunci când ea se odihnea în cameră. Acum, toți știau și despre război și despre ciumă, care se iviseră împreună și decimaseră floarea tinerimii din arber. După ce am ajuns în principatele din nordul țării, am început să evităm drumurile și hanurile mari, încercând să călătorim mai cu seamă noaptea. Am ajuns în principatele vecine și ea ar fi vrut în ruptul capului să atragem atenția celor din jur. Mergeam prin hățișuri pe drum sau pe lângă drum. Ne iubeam pe unde puteam. Într-unul din puținele hanuri în care a trebuit să cerem adăpost din pricina vremii urâte, am aflat doar eu sinistrul adevăr despre familia ei. Despre nenorocirea din familia aceea se vorbea peste tot. Muriseră toți frații, murise și Constantin, cel care promisese că o va aduce acasă. Hangiul mi-a spus tot. Frica de a nu fi recunoscuți m-a cuprins și pe mine. Cu cât ne apropiam mai mult de casa ei, tot mai mult ne băteam capul să găsim ceva care să-i justifice apoierea. Ea, crezând că frații ei îi erau în viață, era mai înspăimântată decât ar fi fost firesc, în timp ce eu știind adevărul vedeam lucrurile un pic mai simplu. Oricum ar fi fost mult mai ușor să se justifice în fața unei mame bătrâne zdrobite de durere decât în fața celor nouă frații. De liniștea ce trebuie să le explice fraților și mamei cum se înapoiase acasă devenea tot mai apăsătoare. Ce să răspundă când aveau să o întrebe cine te-a adus? Să spună adevărul, să mintă ce? A trebuit atunci să-i destăinui o parte din adevăr, o parte din nenorocire. I-am spus, printre altele, că fratele ei Constantin, care jurase să o aducă acasă, murise împreună cu alți câțiva frați. E de la sine înțeles că a nebunit de durere, dar nici osteneala drumului, nici jalea n-au reușit să-i alunge îngrijorarea legată de justificarea sosiriei neașteptate. Ideea de a-i explica venirea printr-o întâmplare supranaturală a fost a mea. Mi-am spart capul în fel și chiv, dar n-am reușit să găsesc o altă explicație n da, încotro, i-am spus, o să folosești aceeași minciună ca și bărbatul tău, vei spune că te-a adus Constantin, altă care nu ai. Dar pe bărbatul meu l am mințit pentru că el îl știa viu pe Constantin. Mi-a răspuns ea, cum să spun același lucru despre un mort? E mai ușor acum, i-am zis eu, tocmai pentru că este mort. Ai să spui că te-a adus fratele tău, lasă-i să creadă ce vor voi. Lasă-i, adică să creadă că te-a adus fantoma lui. La urma urmei, nu ți-a promis el că viu ori mort te va aduce acasă? Știu cu toții jurământul lui și te vor crede. Pentru mine, care știam că singura rămasă în viață era bătrâna mamă, lucrurile păreau simple pentru ea, însă știind că cel puțin jumătatea din frați trăiau, era puțin probabil că va fi crezută. Totuși, cu voie sau fără voie, trebuia să fie de acord cu mine. Altă soluție n-avea. Nici timp să găsesc altceva mai verosimil. În plus, acum raționam cu destulă greutate. Și iată că a sosit și ultima noapte, noaptea de 11 octombrie, dacă nu greșesc, când pășind neauziți precum umbrele ne-am apropiat de casă. Nu vreau să vă rețin vorbindu-vă despre neliniștea ei, care acum depășise orice limită. Era trecut de miezul nopții. După cum hotărâsem eu, am stat deoparte în întuneric, iar ea trebuia să parcurgă singură distanța până la poartă. Lucrul acesta se dovedi însă imposibil. A trebuit să o susțin până acolo unde ea a bătut șovăind, sau ca să fiu mai precis, a pus numai mâna pe mână, căci în realitate am bătut eu cu mâna ei, rece precum o mână de mort. Am vrut să mă trag imediat înapoi, dar ea, în culmea tulburării, mă ținea mai departe de mână. Cu mâna cealaltă i am mângâiat părul pentru ultima oară ca să o liniștesc, dar în clipa aceea a scârțit poarta interioară și slavă domnului, ea nu numai că mi-a dat drumul, dar mașini pins cu putere. Dineuntru am auzit vocea bătrânei întrebând, Cine e?" Apoi răspunsul ei, Deschide, mamă, sunt eu Doruntina." Și iar vocea bătrânei, Cum ai zis?" Tocmai mă îndepărtam și n-am mai auzit clar discuția ce a urmat, cu atât mai mult cu cât vorbele erau neclare, întretăiate de strigăte de uimire. Am pornit spre locul în care lăsasem calul și după ce am încălecat am mers o bucată de vreme căutând vreun luminiș unde să-mi petrec noaptea. Stabiliserăm să ne întâlnim pe ascuns peste două zile, dar încă de pe atunci am simțit că întâlnirea aceea nu va mai avea loc. A doua zi și în zilele ce urmară, văzând agitația pricinuită de sosirea ei, nu numai că m-am convins că n-aveam să o mai văd, dar mi-am zis să dispar cât mai degrabă de acolo. Între timp am aflat de circulara dată de dumneavoastră și m-am încredințat tot mai mult de faptul că, aducând-o pe femeia aceea, comisesem un sacrilegiu care, deși pentru mine era inexplicabil, ar fi putut să mă coste scump. Aș fi vrut să dispar la iuțeală, dar cum? Hangii și grănicerii aveau ordin să mă prindă de îndată ce m-a fi descoperit. Într-un rând m-am gândit să mă predau singur și să declar. Eu am adus-o, iertați-mă dacă am făptuit ceva rău. Dar chiar în cazul acesta n-am făcut-o din adins. Dar apoi m-am răzgândit. La ce bun mi-am zis. Cu puțină prudență aș fi putut evita încurcăturile și scăpa din toate astea. Presimțisem că zilele fericite cu femeia aceea Aveau să se transforme într-un calvar Am început să umblu cu atenție Ocolind drumurile și hanurile Mergând doar noaptea Mi-am spus că ieșind din principatul dumneavoastră Aș fi fost în afara pericolului N-am știut că circulara aceea Acționa și în principatele și comitatele vecine Și tocmai acolo mi s-a înfundat Răcisem traversând un râu cu nume urât, râul urât, așa mi se pare că-i zic, apoi nu mai știu bine ce mi s-a întâmplat. Aveam frisoane și fierbințe, și habar n-am ce-a mai fost, până ce m-am trezit legat fedele și într-un han. Iată, asta e tot, domnule șef. Nu știu dacă am explicat lucrurile așa cum trebuia, dar puteți să-mi cereți orice amănunt și am să răspund de afir apăr, domnule șef. Îmi pare rău că la început m-am comportat necuvincios, dar cred că înțelegeți în ce situație mă aflu, domnule șef. Am să încerc să-mi răscumpăr comportarea nedemnă de la început, povestindu-vă totul, cu condiția să mă întrebați, domnule șef. Omul cu și privirea îi rămase imobilă câteva clipe sub privirea lui Stresi. Se văzu imediat că avea gura uscată, dar nu îndrăznea să ceară apă. Stresii rămase așa îndelung. Apoi, când vrut să vorbească, chipul arestatului fus străbătut de un surs fugar. Ai spus adevărul?" întrebă stresii. Da, domnule șef, adevărul adevărat." Așa?" Adevărul adevărat, domnule șef." Stresii se ridică încet și, ca și când ar fi avut ceafa de lemn, se întoarse spre ajutorul său și spre cei doi străjeri. Puneți-l la casne, vorunci. Nu numai chipul întemnițatului, ci și privirile celorlalți cremenire de uimire. La casne, murmură ajutorul, convins că nu auzise bine. Da, zise stresi cu voce tăioasă, la casne. Și nu mă mai priviți așa. Știu eu ce fac. Se întoarse cu un gest iute spre ieșire, în vreme ce în spatele său arestatul statul început să răgnească. Domnule șef, domnule șef, ce înseamnă asta? O, doamne, ce înseamnă asta? De ce? De ce?" Stresii urcă treptele în fugă, dar apucă totuși să audă în urmă cătușele închizându-se și alte strigăte, care, deși răsunau mai înfundat, erau mai jalnice și mai cutremurătoare. Stresii ajunse în biroul său, luă condeiul și începu să scrie un raport către Cancelaria Prințului. Raport referitor la prinderea aducătorului Doruntinei Vranai ieri seară, capitanul de graniță, Staniș, mi l-a expediat pe omul bănuit de a fi adus-o pe Doruntina Vranai. La primele mele întrebări, omul nu a recunoscut nimic, a negat că al cunoaște o femeie cu acest nume și cu atât mai mult că ar fi călătorit cu ea. Apoi, sub amenințarea torturii, a recunoscut totul clarificând în cele din urmă enigma aceasta. Lucrurile s-au petrecut astfel. La sfârșitul lui septembrie, anul trecut, aflat în Boemia ca vânzător de icoane, omul în discuție, cunoscund-o întâmplător pe Doruntina Vranai și auzindu-i necazurile, i-a promis că o va aduce acasă. A convins-o să-și mintă soțul, lăsându-i un bilet cum că pleacă cu fratele ei Constantin și au pornit amândoi la drum. În timpul călătoriei a avut relații amoroase cu ea. În final, după ce i-a comunicat că fratele Constantin e mort de mult în lipsa unei alte minciuni care să justifice această călătorie cu un necunoscut, a convins-o pe Doruntina Vranai să-i spună mamei că a fost adusă de fantasma fratelui mort conform promisiunii făcute de acesta pe când mai era încă în viață. După care înspăimântat a încercat să dispară fără să atragă atenția, dar a fost prins în împrejurări care vă sunt desigur cunoscute în comitatul vecin la hanul numit hanul lui Robert. Din ordinul meu se află acum în izolare de plină. Aștept dispozițiile dumneavoastră în vederea continuării acțiunii. Capitanul Stresi. Despre torturile ce tocmai începuseră jos sub picioarele sale, stresii n-a scris niciun cuvânt, împăturind hârtia cu grijă, o siglă și o trimise imediat spre capitala Principatului. Okay. O scrisoare mai mult sau mai puțin asemănătoare trimisă la mănăstirea cu trei cruci, dând ordin că dacă e arhiepiscopul plecase spre centrul de reședință, scrisoarea să-i fie expediată acolo.